Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag tala till er om något som har lagts på mitt hjärta. Och jag ska börja med att läsa några fantastiska bibelställen i Efesierbrevet. Där man kan läsa om den fantastiska, underbara frälsningen som vi har fått av Jesus. Och det kristna livets, hur oerhört stort och fantastiskt det är. Och för att illustrera det så vill jag läsa då de här kapitlen. Första kapitlet i Efeserbrevet. Där kan vi börja från tredje versen. Välsignad vare vår herres Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så som han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Den nådes härlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. I honom har vi förlossning, alltså födelse, genom hans blod, förlåtelse för våra synder efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit oss komma oss till del med all viset och allt förstånd. I det att han för oss har kun gjort sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden, i honom har vi också undfått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Så skulle vi, hans Härlighet härligheter pris, vara det som i Kristus redan i förväg har ägt ett hopp. I honom har också ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er evangelium. ja, i honom har ni, sedan ni också nu har kommit till tro, så som ett insegel undfått den utlovade helige ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvisning om att hans egendomsfolk ska förlossas, hans härlighet är pris. Det här står ju om denna oerhörda frälsning, förlossning, alltså nya födelsen och förlåtelsen och reningen i blodet och att vi har ett arv som finns för oss. Och allt det här stå, står i detta bibelord. Vi kan fortsätta där i 17: versen. Och min bön är att vår Herres, Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så ni förstår hur det hopp är vart han har kallat er.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 Över alla andevärldens förstar och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas. Inte bara i denna tidsåldern utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter. Och honom, alltså denna Jesus, gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen till denna hans kropp. Och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Och i andra versen så har han också gjort er levande, er som var döda, <kör> alltså andligen döda, genom de överträdelser och synder <kör> i vilka ni förutvandrade efter denna värld som tidsålders sätt. I det att ni följde försten över luftens härsmakt, med det? Är det vår själ av fiende? Satan. Över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma, alltså de som inte hörsammar Guds ord, de som inte lyssnar och tar emot det, då är denna andemakt verksam i dem. Bland dessa var förut också vi allihopa när vi vandrade i vårt kötsbegärelse och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom de andra. Men... Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleksskuld varmen han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus. Oss som var döda genom våra synder av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus, till av nåd är ni frälsta genom tro. Och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Inte av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Vilka Gud förut har berätt för att vi ska vandra i dem. Jag hoppas att ni kan följa med i de här bibelorden och de här bibelvändningarna. Alltså det står att vi förut vandrade efter den här världens och tidsålderns sätt. Och då följde vi den första som är verksam i den ohörsamma. Det gjorde vi förut, men nu har vi blivit levande. Vi har blivit födda och vi har blivit äh, fått liv. Och då måste vi ju vandra på ett helt annat sätt. Det är fantastiskt det verk som Gud har gjort. Det är så stort och underbart. Och vi, men vi har en själafiende som vill på allt sätt eh, ta bort det här. Ta bort denna verkan som detta har haft i våra liv. Han vill på allt sätt få bort det. Och det är det jag har tänkt på idag. Att vi måste vara vaksamma så att inte han får igenom sina planer. För han har planer hur han ska göra för att inte människorna ska eh, kunna leva ut det här och vara sådana som han inte vill att vi ska vara vår själavfiende. Han vill ju inte att det här ljuset, att det här livet ska sprida sig och därför så gör han allt vad han kan. Och vet han då att han inte kan få en människa att avsäga sig? Det finns ju människor som blir avfällningar och som avsäger sig sin kristna tro och som inte längre vandrar som kristna och öppet bekänner att ja, tror inte på det där längre. Då har han fått sin, sin vilja genom en dem. Men kan han inte det så kan han försöka göra på ett annat sätt. Och vad är det då han försöker göra Jo, han försöker söva oss så att vi somnar. Och för att illustrera det här så ska jag tala om detta med att, eh, liknelsen med det fysiska livet. När vi blir födda så föds ju vi med funktioner som fungerar rent eh, automatiskt hos oss. Vi andas. Det måste vi göra och det gör vi utan att tänka på det. Det bara är så. Vi andas. och Vi har också en hunger. Vi, vi blir hungriga därför vi har ett matsmältningsorgan som kräver att få påfyllning. Därför är vi hungriga. Ett litet spädbarn skriker ju när hungern gör sig påmind och en levande människa Går och söker upp någonting att äta när hungern gör sig påmind. Därför att det, an, det, det matsmältningsapparaten, den kräver sitt. Och, och så har vi på, på, på liknande sätt då ett blodomlopp som pumpar omkring syret i kroppen och vi har funktioner som bara fungerar. På samma sätt är det med den som är andligen på nytt född. Alltså den som är född andligen den har andliga funktioner som bara fungerar om det är som det ska med en andligt levande människa och ska man då ta till exempel andningen, då är det en bild på bönerna, bönelivet, bönesuckarna som bara finns där, som bara kommer där. Man suckar till Gud, man, man andas genom att eh, det kommer eh, böner och så upplever jag det i alla fall. Att, att det bara helt automatiskt så ber man bara sådär. Så och detta böneliv, det är att likna vid det andliga andningsorganen. Och hungern och törsten, det handlar ju om en längtan att få höra mer om Jesus. Att få höra Guds ord. Få någonting som den andliga matsmältningsapparaten kräver. Att vi vill ha mer av Jesus. Vi vill ha mer och lära mer om honom. Och då fungerar det. Det pumpar omkring i vår andliga människa. Detta, denna näring som vi får genom att lyssna till Guds ordspredikan. Eller genom att lyssna till vittnesbörd om vad Jesus har gjort. Och på olika sätt mer och mer lära känna honom. Också detta att vi läser Guds ord, vi vill ha reda på mer om Jesus, vi vill lära om honom, vi läser. Det är den andliga matbehovet som gör sig påmint. Och de här sakerna behöver få fungera i oss. Men som sagt så vill djävulen få oss neutraliserade och han försöker dämpa ner de här behoven så att det inte blir av han vill gärna att vi ska somna åtminstone alltså andligen vara sovande det står mycket om det här att Gud i sitt ord uppmanar oss att vara vakande och bedjande därför att när, om vi somnar ja men då fungerar inte det här med ätandet så särskilt bra och heller inte bönerna. Alltså, det kanske finns där på något sätt. Men, men så småningom en andligt sovande människa blir tyvärr så passiviserad. Så till slut så slutar det också i andlig död. Och det verkligen måste vi baka och, och, och vakta över att inte detta blir. För det finns ju uppmaningar i Guds ord som säger oss vad vi ska göra och inte göra. Vi ska ju inte hålla på att göra som man gör i världen. Det, det står i romabrevet 12. Så står det från första versen där så förmanar jag nu er mina bröder.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 Vi behöver verkligen se om vad vi gör och hur vi gör. Hur vi skickar oss, alltså som det står i 17 års, 1917 års översättning, Bete sig efter hur man gör i världen. Hur gör man i världen? Det finns mycket man gör i världen som inte anstår den kristne att göra. Och det finns också så mycket som djävulen vill att vi ska syssla med. Som inte... Främjar detta andliga liv. Om vi är, inte är vaksamma så kan det hända att han lurar oss till att hålla på. Med så mycket onödiga ting som gör att vi, det andliga livet blir lidande. Det finns så mycket man kan syssla med som i sig inte är synd. Men det kan bli till synd om det på något sätt hindrar oss att... Utveckla det andliga livet och det tar upp tiden för oss. Tiden blir ockuperad av andra ting om vi sysslar med hobbys och intressen och fritidssysslor. Sånt som i sig inte är synd men som hindrar det andliga livet från att utvecklas, växa och må bra. Det är så viktigt att vi prioriterar det som är viktigt i livet. Det står så här i elfte versen där. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Ja, det finns så mycket man skulle kunna läsa där. Man behöver, man behöver ägna sig åt sånt som G Gud vill att man ska göra. Vi behöver söka hans vilja. Vad ska vi göra för någonting? Vad ska vi syssla med på vår fritid? Och, och, och vad, vad upptas vårt sinne med? Håller sinnet på att bli ockuperat av onödigheter så att det inte blir plats för att tänka på det, det andliga livet och att tänka på bönerna och allt det här så att det liksom mattas av. Och det, det djävulen vill det är att vi ska bli religiösa människor som bara lever efter ett religiöst mönster men som inte har andligt liv. Och det är det jag skulle vilja varna för idag. Du får inte bli en sådan som bara har ett religiöst beteende. Det finns allt för många som kallar sig kristna, som bara har ett religiöst beteende, men som i det verkliga livet inte lever efter det andliga utan bara ett kötsligt liv och på något sätt då utstrålar världen även om man då säger sig vara kristen man utstrålar världen, man utstrålar det som finns här i världen redan och, och det är ju vad djävulens avsikt är det, det är att vi på det sättet ska bli neutraliserade och oskadliggjorda enligt hans eh, synsätt då det står mycket om det i första Johannes brev. Älska inte världen står det där i, i an, Johannes första brevs andra kapitel och femtonde versen. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är Fadern kärlek inte i honom. Till allt som är i världen. Köttets begärelse och ögonens begärelse och högtfärd över detta livets goda, det är inte av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinneligen. Så viktigt detta är att inte vi lockas till att börja älska saker och ting som finns i världen. För... Det gör att vi, ja, det blir de här sakerna, köttets begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda. Man kanske börjar tävla om vem som har det finaste hemmet och de dyraste prylarna, de, de finaste och modernaste kläderna och allt möjligt sånt. Det ska väl en kristen inte vara upptagen med. Vi ska klä oss anständigt och värdigt, ska vi göra men vi ska inte hålla på och tävla om eh, när det gäller eh, ja, detta modet och, och sådana ting. Nej, vi, vi ska bara vara upptagna i vårt sinne av helt andra ting. Och det, det kan vi inte om vi fyller hjärtat med något annat. Och i tredje kapitlet, vad står det där? Det står att vi är Guds barn. Vi får kallas Guds barn. Ja, jag tänkte vi kunde läsa det bibelordet. Se vilken kärlek. Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn. Vilket vi också är. <coughs> Därför känner världen oss inte. Eftersom den inte har lärt känna honom. Alltså de människorna i världen kan uppleva oss som lite annorlunda främmande på något sätt. För de fattar inte vår kärlek till, till Gud. Och till Jesus. Mina älskade vi är nu Guds barn och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika. För sådana då ska vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom han renar sig. Liksom han är ren. Det gör vi därför att vi vill inte smutsa ner det här som Gud har gjort i oss. Och därför så renar vi oss. Och det gör vi ju genom att ta in allt mer av Guds ord. Och, och på det sättet rena oss ifrån tankar och, och ting som inte hör hemma där i Guds ord. Vi är Guds barn. Och det är fantastiskt att eh, få vandra med honom. Denna oerhörda frälsning vi har fått. Det finns ju inget större. Gud är så stor, så god och, och så mäktig Och han har gett oss det här fantastiska hoppet till honom Och det får vi inte tappa bort Han vill att vi ska tappa livet och gnistan och glädjen Och, och bara leva ett religiöst liv Han är inte alls emot att vi lunkar omkring ett religiöst liv Men han vill inte att det ska bli livsyttringar så att detta liv sprids, att detta liv får en verkan omkring oss. Det är det han vill få bort. Och därför så finns det så många som traskar in i kyrkorna men som bara sitter där och har ett religiöst beteende. Och jag önskar så att alla ni som lyssnar på den inte lever ett sådant liv utan att ni istället har detta levande, pulserande, äkta liv där de andliga livsorganen fungerar så att inte djävulen har lockat till sömnaktighet och sömn och till och med andlig död utan att vi istället sprider omkring oss en andlig värme en andlig utstrålning det är ju ingenting som kommer ifrån oss själva utan det kommer ju från honom. Nej, Bibeln uppmanar oss på så många ställen att vi ska vaka. I romarbrevets trettonde kapitel eh, i elfte versen står det Akta på allt detta, säger han det han har skrivit därför ut. Så mycket mer som ni vet vad tiden lider, att stunden nu är inne för er. Att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten är framskriden och dagen är nära. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och iklä oss ljusets vapenrustning. Och låt oss föra en hövisk vandel så som om dagen. Och inte med vilt leverna och dryckenskap, inte i otukt och lösaktighet, inte i kiv och avund. Allt det där kan också finnas i andlig motto ibland oss. I kläd er fast med Herren Jesus Kristus och ha inte sån omsorg om köttet att onda begärelser därav uppväckas. Så står det i romarbrevet, trettonde kapitel. Vi ska titta i första Thessalonikerbrevet vad står det där? I femte kapitlet och, och sjätte versen. Ja. Det står om Herrens tillkommelse, vilken ju är mycket nära. Vad åter angår tid och stund härför, så <skratt> är ursäkta. Så är det, <skratt> det inte behövligt att där de skriva till er kära bröder, för ni vet själva nogsamt, att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Och bäst de säger allt står väl till och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt för där över dem så som födslovåndan över en havande kvinna och de ska förvisso inte kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova så som de andra utan låt oss vaka och vara nyttra. De som sover, de sover om natten och de som dricker sig är de är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra. Iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av rede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vi ska också titta i Petrus första brevs, femte kapitel. Där står det också från åttonde versen Var nyktra och vaka er vedersakare djävulen Går omkring så som ett rytande lejon Och söker vem han må uppsluka Stå honom emot fasta i tron Och vet att samma lidande vederfars era bröder Här i världen Men all nåds Gud som har kallat det Till sin eviga härlighet i Kristus Sen ni en liten tid har lidit Han ska fullkomna Stödja, styrka och sta, stadfästa er. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. Skriver Petrus. Och det är jag så angelägen om att vi var och en, vi ska vara vakande, nyktra, levande Låta livet få sitt utlopp i våra liv Så att vi kan sprida denna kärlek och denna värme Och denna glädje däromkring där vi går fram Så att inte vi hör till dem som bara faller in i ett religiöst beteende Utan vi har ett levande liv Det är vad jag skulle vilja ha sagt idag Och jag önskar er alla som har lyssnat Guds rika välsignelse Och vi hörs igen om en vecka